arrazo hundiena daukagu tunelkalea. Tunelkalea bilakatu da ba ardatz baten saiesteko eh hiri erdia. Claro, saiesteko hartzen duzuene, nahi duzu azkarago Juan, es motelago. Eh hiri e, e, erditik pasatzen da motel eta tunelkaletik pasatzen da askar. Hori da e, e, ze autogidari guztiok mm -hmm. e, duguna barneratua, ez. Horre ba, eskatzen dugu ba abiadura mugatzea gaur egun berrogeita ean dagoela, ba 50erara jaistea, ez. Badago tarte bat delikatua dena. Ba, marijo neukoindekian parean horrezkatzen dugu oraindik gehiago jaistea Badago kirol bat horre judo, frontoia eta gimnazioa inguru hortan ba, jende asko biltzen dena ba, oso arriskutsua da ere, hor gehiago jaistea, Badago beste tarte bat ere da komandan pasiko kalea, ba, sarpai bandan e, kalea ere hori oso arriskutsua da urbanizazio irizpideen aldeetik. Hor e, e, eskatzen dugu zirkulazioa e, guztiz e, kentzea eta guztia bakarrik bizilagun entzat ukasteen ziñan e, nahi dugu e, esan arrazo bat dagoela. konponbide teknikoa agian ez dugu eman behar teknikoek eman behar dute ez baino gurekin kontatzeko konponbidea martxan jartzeko momentuan eh hori hori da eskatzen dugu